Ja, idag så har vi tisdagen den 13 november 2018 och vi samlade hela teamet. Det är Daniel, Patrick, Simon och jag. Och idag så tänkte jag att vi börjar med att eh, ha lite reflektioner kring vår förra program med Max Ygan. Där får jag slänga över bollen till, till dig Patrick. Du vill säga några ord? Ja visst, eh, tjena hej allesammans. Hey. Hey. Ja, jo det var ju en intressant podd ni hade förra gången med Max Eigen, jag lyssnade med intresse men jag, jag vill ju inte vara med och anledningen till det var ju det att jag jag känner inte till Max Eigen så bra, jag har inte lyssnat så mycket på honom men de sakerna jag har lyssnat på har jag väl sett liksom, ja lite problem med och det var väl liksom en sån reflektion jag fick också nu när jag lyssnade på den här podden som den hade gjort. och Det är sådana här saker som till exempel att, och jag att ni, ni var väldigt bra med att, att liksom, ta fram det här. För att han, han nämnde då i början av programmet till exempel att ja, de här 3000 som, som dog den 11 september eh, som om det var en självklarhet. Men sen lite senare i podden så börjar ni ta upp det här med, med Simon Check och September Kloos. Och då säger Max Engel att han känner till eh, samma och September Clues och så tycker det är intressant och så vidare då. Men där förs ju eh, teorin fram att det inte var någon som dog på 9-11 och att det var en filminspelning vilket jag tycker det är den allra bästa förklaringen vi har just nu av den händelsen då. Och då säger han att ja, nej, man kan ju inte veta riktigt vad som hände var man kan ju dividera kring det här fram och tillbaka och så där, då, va. det är svårt att veta. Ja, men Varför sa du då, Max, som en självklarhet i början av programmet att det var 3000 människor som dog den nästan september, om man nu tittar väldigt mycket på såna här saker. Jag, jag, jag ser det där som problematiskt. Och sen också det här att han säger liksom, att det är inte viktigt att att gräva i sådana här saker- och, och ta reda på vad som egentligen händer. Men, men för mig är ju det- det absolut viktigaste just nu. För det går inte att lösa problem- om man inte förstår problemet- i sin helhet. Och mm. det problemet som jag ser- och förstår det så här långt- det är ju att vi har ett globalt kontrollerat media- som används som ett vapen emot oss. Och det är för mig det viktigaste- att förstå just nu. Vi kan inte lita på media- och vi kan inte lita på, på vetenskap heller och medicin. Och, och den grejen, alltså där måste vi ju liksom börja. Mm. Och, och jag kan liksom inte förlika mig med det faktum att en, en sån kille som tittar så mycket och älskar så mycket åt, åt att titta på de här frågorna som Max Eigen inte har kunnat komma dit, inte har liksom kunnat se det här och, och, och vikten av det. Jag menar om man tittar på bilderna från 9-11, om, om man sätter sig med, med Simons film eller, eller några andra, om man tittar på de här Hassarkhani, det här planet som bara flyter in i en skyskrapa, ja men Då kan du konstatera att det du ser och bilderna, det är någonting som inte kan se, ske i den fysiska världen. Alltså ett flygplan kan inte... Fly, kan inte liksom tränga igenom meter tjocka stålpelare. Och då kan man sedan fundera på vad som är rimligast i så fall. Var flygplanet ett hologram? Är det en rimlig hy hypotes att sätta upp? Eller har vi ett globalt media som sänder film som om det var live news eller, eller riktiga nyheter? Mm. Mm. Och den hypotesen den kan vi börja undersöka. Mm. Den frågan kan man ställa sig. Och om man då fortsätter att titta på det här och ser fler och fler tecken på att nej, men det här är nog en film. Ja, men då har man ju inte kunnat fälla den hypotesen. Och då är det den rimligaste hypotesen vi har just nu. Det är den vi inte har kunnat omkullkasta. Och det här med att det skulle vara något hologram eller sådana här grejer. Ja, det, det, men kan vi, kan vi liksom resonera kring det? Kan vi liksom, nej, det kan vi inte. Men vi kan sätta upp den här hypotesen. Och vi kan undersöka den. Och vi finnar att den står sig. Mm. Och, och det där är eh, liksom rätt mycket lite så här kärnfrågan. Vad jag har problem med de här eh, herrarna och en del damerna som, som gärna pratar om sådana här saker. Men, men de kommer liksom inte till de här frågorna som är viktiga för mig då. Ja, mm. äh, det är bra så jag tänkte det var intressant att bjuda in honom just att han är bra på kontrollsamhället och berätta vart det här eller vad som är sant i kontrollsamhället som utvecklar sig framför våra ögon det här med, med Cashless Society och att uh, mer och mer saker behöver göras digitalt att det är, vi på ett sätt bygger vårt eget fängelse för att det är en realitet och det är någonting som han pekar på så jag tänkte att att Av den anledningen har med honom och sen så försöker jag kanske få in till hans publik tänk om 9-11 för att han har ju en betydligt större publik än vad vi har. Så då kan vi få över lyssnare till våran kanal och få, få spridning för mediekritiska idéer som Simon så bra har visat på sitt, på sitt forum. Mm. Ja, alltså, om, om jag får ta ja. eh, om jag får bara sätta mm, det är Simon här som mm. pratar mm. Eh, jag vill bara eh, säga att Patrick vad som Patrik säger om Max Egan är att han faktiskt vad jag, kunde, vad jag kan komma ihåg var att han sa att det är en distraction att gå och att forska liksom, vad, hur de här sakerna verkligen går till och han sa ju då att det var 3 000 som hade dött och sånt. Men vi har sett det i många, många år på plusforum Och inte hittat några av de här eh, 3 000 människorna som skulle ha döds den dagen. Vi har faktiskt gjort alla möjliga forskningar. Och jag menar, till exempel... Man, vi gick ju då på... New York har en viss nummer av människor som dör varje månad. Och den, den average, alltså siffran var inte högre efter september. Så man, det skulle ju ha varit då 3000 människor plötsligt extra en dag, men det, det kan inte finnas möjligheter efter efterkommande vi... dagar heller. Vissa skulle ja. ju då kunna hävda att det skulle kunna, snittet skulle kunna höjts den 12 och 13 september, allt eftersom man hittar folk, men det har vi heller inte hittat Simon. Nej, det har ja. vi inte hittat. Och, och det är liksom, det är ganska klart för oss att, att vad som man gjorde är faktiskt ganska enkelt. De, de, de drog ner tonerna, förstås. De gick ju ner. Mm. Men före de gjorde det så hade de trolig, troligen det är den äldsta militärtekniken som någonsin har brukats i alla sen, sen början av militär uh, uh, operationer det är att göra rök så att man, att fienden inte ser vad som händer bakom röken. Så de, de, de, de hade sådana här military smoke generators och bara Gjorde det så att det blev som liksom dimmar dimma runt omkring äh, tornen Och bakom den, den röken, den dimman, så drog de de med dynamit. Mm. Och, och tornen var tomma för att de hade blivit tömda i, i, i faktiskt många år tidigare. <hör> uh, för att de hade späxat med en, det skulle ha varit en i 1993 var det va? Så skulle det ha varit en bomb i garaget och då hade sex människor omkommit och det skulle ha varit Al-Qaida, de här hemska muslimerna som hade gjort den här bomben i garaget. Och det står i en bok som skriver, den här boken beskriver hela historien av de tonerna, uh, Divided We Stand heter den boken. Och det står det att i 1993 så var, blev alla människor som jobbade där de blev displaced. De blev, de fick andra de fick jobba, de fick platser att jobba runt omkring New York in uh, uh, many available office spaces around Manhattan. Mm. Så de tömde uh, de historiska uh, äter, uh, kompanierna som, som hade då Uh, Byråer där i de mm. och, och sen så var så som the story goes så satte de annonser runt omkring här för att säga: Ja, ah, nu, nu har vi fixat tullarnas security. Nu kan vi, vi uh, komma här om ni vill ha en uh, office i World Trade Center 1 eller World Trade Center 2. kan ni kontakta oss och så kan ni få. Men, men det visade sig vara också virtual offices. Alltså du kunde säga, du kunde liksom betala dig gärna för att säga att du din firma hade en adress i tornarna. Men egentligen så var det inte där. Så att på det viset så gjorde de så att det såg ut som om de, de hade liksom repopulated the towers. Men i själva verket så i 2001 så var de tomma. Den morgonen i alla fall. Och eh, ingen dog. Eh, vi har ingen, det finns ingen bevis på att någon av de här familjerna. <hör> och, och, och, existensen av de här familjerna med. Vi har ju haft eh, medarbetare som har gått och knackat på dörrar och sett. Men försökt hitta adresser. Aldrig hittat någon eh, ja. familj som har då tappat en son eller en pappa eller en mamma. Ja. Så det, det är nu liksom uppklarat. Mm. Det är uppklarat. Det var ingen som dog på den dagen. Och sen och du tog, är det... Upp, det, du tog upp det i förra avsnittet, Daniel, det här, med det här samtalet till Social Security. Vilka är det, de här? Hoaxbusters är det som ringer dit. Det ja, Chris jättebra. Kendall. Ja, just det. Ja. Nej, för de, de ringer ju och frågar den här amerikanska, vad heter de? Social bla bla. Ja, uh, Social Security Services, det är Chris ja. Kendall som gör det för Hoaxbusters Call. Ja, Social Security Index. Index, Social Security Index. Han har också ringt, äh, ringt de här människorna och frågat äh, ja, jag har ställt frågor till de här äh, människorna som, som har Social Security Index. Mm. Och de, de bara fumlar liksom. De har ingenting de klarar inte liksom att förklara äh, varför den och den inte finns då på listorna. Och det är alltså en social security index. Om du dör i Amerika så ska du komma upp på den listan. Det är, det är liksom alla människor som har någon, eh, någon familj med dem som, som mm. och dör, ska finnas där. Mm. Och det är så, då kan man ju se i statistiken att i New York-området så är det runt 100 eller 200 människor som dör varje vecka. Alltså 1200. Det, den det är en statistik som gör på delstaten. Ja, det 1200, 1200 per vardag. Ja 1200. Är det 1200 8... per dag som det alltså? Ja, ja, i alltså New York State. I New, New York State. State. ja, ja okej. Okay. Ja just det. Just det skulle väl inte. Det skulle den varit, inte. Det skulle väl inte. inte den dagen. Ja precis. Men, men, men den här statistiken förändras inte det minsta över mm. det här datumet då. Nej. Alltså, har Nej så. Det är någon förändring i antalet dödsfall. Sen, sen, sen, sen är det en annan sak som kanske, förlåt om jag bryter ja. de fyra flygerna som, som skulle ha brukat som missiler, ja. de har inga, ingen äh, äh, rekord äh, av alltså det, alla flyg som har ja. take off i hela världen alla flyg som startar i världen har ju då data, att de har liksom take off äh, taxi off, det finns olika data som alltid, alla flyg ska ha och då var det min vän i Amerika, Max, som gjorde en FOIA-request. Man kan betala lite pengar för att få lite information från, uh, detta, i detta tillfället var det FAA, Federal Aviation Administration. Och de sa, ja, han ville då veta, han har datorna. Han vill ha datorna av, av de här flygavgångarna. Mm. Och de, de sa, nej, vi kan inte sända dig något digitalt, vi måste sända det i papper. Mm. I pappersform. Mm. Och det tog några månader. månader och så, och så, äntligen så fick han då 500 sidor. Av <laughs> fyra sidor. Som han fick gå igenom med data av Massor, massa flyg runt omkring de dagarna. Och hittade, ja. inte, han hittade inte de här fyra flygorna som Nej. skulle då existerat. <laughs> så de, de, fyra, de fyra flygorna har inte existerat. Det finns de, inget de, bevis att de har existerat. Mm. Mm. Så är ja, det här, så flyg, här tycker jag? är det var inga Jag passagerare. Och det Nej. var då ingen som dog i tornarna. Det, det var en fullständig hoax. Mm. De drog ner först förstås. De gick ju ner. Och ja. det, det, har de, det, har de, det har de jättebra tekniker. De, de, de brukar vara varje dag i, i, i Amerika för att dra ner äh, stora skilskrabare. Ja. Det är inget ja, problem. Det kan de göra. Det vet ja, att precis. Att de jättepräckligt. Ja, ja, jag, jag, jag vill bara slänga in att jag tror att det var typ 800 900 personer som dör i New Jersey State och så var det 1200 i New York om dagen och då måste ju statistiken gå upp med sig 1500 pers i New York och 1500 pers i New Jersey ungefär över de här nästkommande dagarna som man hittar folk men den har alltså inte gjort det. Men sen för att dra tillbaka till, till Max Eigen så många av de här som har väldigt mycket video så mycket häftiga animationer och så här och mycket tittare de har ju en tendens att eh, på vissa av de här grejerna då inte kanske riktigt alltid säga som det är. Och inte tycker att det är viktigt om eh, jorden är platt eller rund. Så han slängde ju även in att så här, ah, men jorden kanske är platt. Men det är den ju inte. Det, det kan man ju se på många sätt. Och man kan ju också liksom använda sig av deduktiv logik. Eller deductive logic på engelska. Om nor norrahandklotet kan se... Polaris eller Polstjärnan och södra kan se Southern Cross så antingen bor vi då på en pizza så bor både folk på olika sidor av pizzan eller så är inte det är, det, är liksom, det blir bara löjligt Ja det är så löjligt att de driver den här fortfarande Jag tycker vi kan nästan ja. sluta Det är så tröttsamt Men jag tycker det är väldigt intressant det här med, Det här med social security Och, och, och flight records och så där, För att jag tycker att det är, det är ett bra sätt Att se på hur långt De här människornas tentakler sträcker sig För att vi har ju förstått nu Att de kan manipulera med De har ju fullständig kontroll av media men de kan inte uh, fabricera uh, data i Flight Records eller Social Security. Nej. Det är så. Uh, uh, nej. Ja, jag tycker det är. Uh, nej. nej. De, de, de, kan, de kan berätta vad de vill på tv och det är ju det som de har brukat i många, många år. Mm. Uh, med samma, de upptäckte att, att film kunde. Jag menar, det var ju franska Frère Lumière som upptäckte filmen. Det, från, från day one så tänkte de, åh oh, vad härligt nu kan vi göra filmer och så sen så upptäckte de tv-apparater ja nu kan vi sälja tv-apparater hela, hela hela befolkningen av världen, och så berättar vi precis vad vi vill, och det är exakt det som de har gjort och det är det vi vill förstå, vi måste förstå det vi måste förstå att det har faktiskt blivit utnyttjat att de kan berätta precis vad de vill Mm. Från, från atombombtester till uh, uh, rymdfarter upp i himlen som NASA håller på med och terroristattacker. Och det gör de med hollywood tekniker mm. och Sen är det en annan sak, generell sak som jag gärna säger: på det så där kort. Det är att vi måste alla förstå att de som, vad heter de nu? Eliten, kallar vi dem eliten? Oh, dem not, like den, <laughs> <Nödverket>, klar, ja, nötverket. Nötverket kan jag göra det. Det är mitt ord, network. Det heter jag på efter George Orwells network. Men jag kallar det network. Alltså något som uh, galen, uh, crazy, network. Så yes. so the network, mm -hmm. som jag kallar det ...är en entitet, det är en internationell maffia. Alltså alla eh, regerande människor i alla, i alla nationer är faktiskt på samma... De, de, är, de är vänner med varandra. Så att det här med att till exempel när man säger... Nej, men om, om Amerika hade fuskat och åkt upp till månen... ...så hade ju ryssarna sagt ajabaja... Ja, men det, det är det som man måste förstå. Mm. De, de ryska regerande människorna var helt eniga och vänner med de amerikanska under the Cold War. Mm. Det är en sån fundamental sak som jag måste komma bli klar för människor. Mm. Ja, det, det, det, vi är det enemy. Vi folket är de som ska bli lurade. Och de har en jävligt effektiv Uh, network network eller network, som, som gör så att de kan göra vad de vill mm. och det är det som vi måste förstå det är så enkelt egentligen mm. ja, om någon vill läsa en bok på det och spika det så ska man läsa Anthony C. Satton inget H i sitt förnamn Anthony C. Satton mm. läs hans böcker mm. om det här med ryssland oh. som Simon pratar om så kan ni spika det för er själva ja det är bra mm. Mm. Mm. Nej men, då, men det är ju väldigt liksom smart de har lagt upp det också sådär, med, med, när de har byggt upp det här rymdhoax till exempel. Då, för då har de ju, vet, ja de, de börjar ju med, eller just det, ja de börjar ju med kalla kriget då så gjorde de Sovjet och Ryssland till dödsfina med varandra. Va? Mm. Och sen så var det ryssarna som skickade upp den första satelliten. Och då är det ju naturligtvis så att alltså, alltså, yeah. de amerikanerna var Skottik. det absoluta fiel. Hade det varit något skumt med det, då hade ju naturligtvis amerikanerna sagt någonting, eller hur va? Men de bara var helt tysta och alla var livrädda. Liksom, för nu, nu har ja, ryssarna fruktansvärt... slänga atombomber på oss från rymden. Va? Det är ju fruktansvärt det här. Men och så, så, så ville ju alla liksom få igång USAs rymdprogram. Då, va? Och sen så flög de till månen till slut. Då, och hade de inte flört till månen, ja men då hade ju ryssarna sagt någonting. Så det är... kommer, kommer du ihåg på att Riksputtek var ju en skrämsel? Ja, jag vet var jättebra ja. ja, ja. För det sades då på tv ja. Ja. att. Du kan, du kan hitta gamla fem, äh, gamla program, tv-program, eller i alla fall radioprogram också, äh, som, äh, som säger att det här är jättefarligt om ryssarna kan ha en objekt som åker runt världen så kan ju man sätta ett atombomb på den och kasta den var, var som helst, vad de vill. Mm. Ja, så att Sputnik kanske kan, kan lägga en atombomb på Sputnik och så, så kastar den på New York eller San Francisco. Mm. Och, och det var ju panik. Mm. Sputnik var liksom inte så som man romantiskt tänker. Många människor tänker, åh det var den första gången de klarade sig att sätta upp en, en, en, en, en, en maskin som mår runt jorden utan bränsle. Mm. Uh, nej, det var en skrämsel, Sputnik. Och, och det var panik också. Och, och då Amerika så att vi måste göra samma. Vi måste också klara att sätta upp en satellit. Och så, och så den första raketen som skulle sända upp första amerikanska satelliten. exploderade efter två sekunder. <laughs> den, efter, efter tio sekunder den liksom gick den upp några meter. så det, det är en, en, en, en, alltså en, en filmklipp som man har gjort. Som mm. visar den här uh, vanguard, vanguard rocket, det skulle vara liksom svaret till ryssarna att vi kan också sälja upp solidierna. Nej, det exploderar med samma. Så det blir ännu mer panik. Mm. Så de bildar upp den här, va? de bildar upp den här, åh, oh, oh, herregud, nu är vi till och med bakom ryssarna. Ja, precis. Skräcken är ju total va? Skräcken är total. Ja, och det tycker jag verkligen att alla människor ska göra också som liksom funderar kring de här sakerna. Leta rätt på de här gamla så kallade dokumentärfilmerna och nyhetssändningarna ja. från ja. den här tiden. Och titta ja, på dem och ganska... fundera på vad det är ni ser. Precis. Det är ju för fan vanliga skräckfilmer paketerade som ni. Liksom. De gamla ja. tv Sändningarna från den tiden måste man se. Ja. Man, man, man skrattar ju så. Ja. Det... Men det är liksom om man, om man drar det här med atombomben lite snabbt då, och sen eh, man rör sig vidare därifrån. Det är ju att alltså bland annat USA, då, det finns ju ett klipp. ni kan söka på All Nuclear Bombs Ever Dropped på YouTube. Så, ja. så ni ser ett japanskt namn som har gjort en digital display på det så visar att det har släppts över 2000 atombomber enligt historieböckerna över hela världen. Va? Och USA, USA har släppt över tusen av dem och de andra länderna som har atombomber enligt nyheterna de har släppt de andra tusen. Ja, men så här. då är det så här att av, av USAs drygt tusen atombomber som de har släppt så har de släppt tusen i Nevadaöknen vid Las Vegas i Kalifornien. Men det är ju ingen som får några radioaktiva problem som bor där eller dit. Utan du kan åka hur mycket du vill till Kalifornien som är den, den mest folkrikaste delstaten. Eller till Las Vegas och Semestra. Det kommer inte att tala om för dig att du kommer få lite problem med hälsan efter att du kommer tillbaka. Utan det är helt fint. Och sen, sen är det också så att um, det finns sådana här propagandafilmer som Simon och Patrik inne på. Som jag vet att ni har sett. Som heter House in the Middle. Ja, Miniaturer från ja, det är, ja, helt uppenbart tonter, miniatyrer stumma, ja och alltså, alla de här de Daniel Daniel alla de här de, ja, vi har vi analyserat en, en efter den andra det, det, franska, de franska de, de kinesiska de eh, engelska testerna alla de här testerna de, de är bara väldigt hemskt, hemskt primitiva filmer ja. um, Uh, filmeffekter uh, alltså det är gjort i ja. studio det är studiofilmer det är inte ja. verklighet ja. Hur, hur svårt är detta att förstå hur svårt kan ja. det att förstå de har ja. film för att berätta saker som aldrig har alltså hänt aldrig. Ja. de har inte gjort de här testerna de här ja. testerna är bara gjorda i studio Så att, att Hiroshima kommer nu till att fråga menar, våra lyssnare Frågade, ja, men vad med Hiroshima och Nagasaki då? Ja, det är den första oh. frågan folk ställer. Mm. De, var ju, det var, de hade ju hundratals B-29 flyg som bombade firebombs Tokyo och många andra eh, platser i Japan. Jag tror att de Precis. Se, brukade de plan planerna. Och de, de bombade eh, sam, på samma vis Hiroshima och Nagasaki. Precis. Men, men de hade ingen atombomb. De ja. gjorde hemska. Den förstörde många ja. saker. Ja, för jag bara hoppa in där Simon på? I Washington är som alla kommer tänka på. Det är att det finns flygfoton uppifrån där de har fotat exakt samma fyrkant, alltså samma landmassa uppifrån där man ser en flod som delar sig mm. och eh, före och efterbilder. Så att i bilden efter att de hävdade att de släppte tombomben. Mm. så har allting gått sönder allting är platt med marken så det är bara mark och den här floden. Och då måste man fråga sig om att hobben var så kraftig att den sprängde sönder alla byggnader och jämnade dem med marken så att det blev smulor. Hur kommer det sig att flodbankarna höll? <laughs> alltså floden flyter likadant Oh, ja, men Men man måste ju också undra, det finns inga krater i rymden, det måste vara ah, ett stort hål. Mm, Om precis. Det var en bomb, en, ah. en stor bomb. Så ah. måste man hitta en krater. Det finns inte en bild en, ah. en gång av krater. Ah. Ah. I, ah, men, men tänk också explosionen på ja. Ja, ja, jag ja, ja, ja, okay. som ett i alltså, då, då skulle den vattensprut flyga åt helt och det, det skulle liksom rinna åt alla möjliga håll. Men ändå är den inte Okej, okay. men sen så är det, du kan, ju, du kan ju bara jämföra bilderna som vi har från Tokyo. som, som de sa, Tokyo hade ju ingen atombomb som var släppt, det, det sägs inte. Men, men Tokyo var bombad och, och, och jämförande bilderna med Tokyo, Nagasaki och Hiroshima, det, det är precis samma typ av action. Det liksom alla träd brunnit, alla, träd, alla hus, tre hus har brunnit upp. Men, men om, om det finns några stora byggningar i sten, de står fortfarande. Så, ja, men... nej, och nu, nu pratar vi om bilder och det är ju som bekant lite svårt på radio då, men jag rekommenderar ju alla att gå in på klusforum och eh, titta på de här trådarna om atombomberna och online 11 och så vidare och titta själva liksom. Och fundera på vad det är ni ser och det är ju jättefantastiska analyser gjorda där. Eh, Precis, och även yes. om man då kommit så långt som vi har gjort så är det ju inte så att man är helt totalt opåverkbar för man blir ändå påverkad av det man läser och du hade ju ett bra, en bra liknelse där Patrik, kan du inte dra den? Ja, just det Ja, mm. Jag har ju, det har ju hänt en intressant sak i, i vår lilla anknamn som vi kallar Sverige det har släppts en bok i dagarna eller i veckorna som är skriven av Sverigedemokraternas första partiledare som heter Prima Victoria. Och vi intervjuade honom för två avsnitt sen. Va? Mm. Och jag hade ju inte läst hans bok då. Den fanns ju inte att få tag på. Men jag köpte den sen och nu har jag läst den. Och det är ju så intressant att läsa den här boken. Och hans eh, version av vad som hände den tiden då. För den skiljer ju sig så fullständigt diametralt från hur man utmålade honom och det här eh, partiet i eh, media. De var ju de högerextrema nazisterna. De, alltså Det var ju helt, allt är, hela tiden så ska den här politiska uppfattningen som det här partiet drev, då den här politiska frågan att ja, vi kanske inte ska ha eh, så mycket invandring. Vi kanske inte ska ha en helt. Stor, det, det kanske inte är så bra för vår nation va, liksom så här. Men om man, om man liksom driver den frågan, va, då är man alltid en, en eh, extrem högerextremist-nazist. De, de skulle ju alltid knyta detta till det. Men eh, i media då, när man, man läser den här boken så jag menar han har ju inte alls den här bakgrunden Anders Klarström och så vidare. Och så vidare va? Det, det är så intressant att läsa. Det som jag tycker är så intressant också det är ju det att jag, menar, jag har ju verkligen förstått tycker jag att media eh, inte är vad vi tror att det är. Men ändå trots det så, så, så blir man liksom påverkad. och, och, och en, en liknelse som jag har där det är ju det att eh, det finns ett begrepp inom psykologin som kallas Mississippi-effekten. Den har att göra med att det var någon eh, forskare som gick runt i, i eh, ett universitet på 60-talet någon gång. och Så gick han in i klassrum och så skrev han på tavlan Mississippi-floden är tre miles lång. Och sen så bad han alla i klassrummet och skriva ner på ett papper hur lång de trodde att Mississippi-floden egentligen var för att alla fattar ju att den inte var tre miles lång. Och sen så gick han in i andra klassrum och så skrev han att Mississippifloden är tre miljoner miles lång. Var snälla och skriv ner på en, en lapp hur lång ni tror att Mississippi-floden är. Och återigen så fattar ju alla att den inte är tre miljoner. Men det han kunde se sen, det var ju det att på de som hade fått se den här låga siffran först de svarade genomgående lägre än de som hade fått se den höga siffran. Fasten alla förstod att det där var ett orimligt påstående. Och det där tycker jag är intressant för det är lite så vi påverkas av den här propagandan som vi utsätts för. Vi, vi vi kan fatta att det inte stämmer, men vi blir ändå påverkade. Och det tycker jag är, är väldigt intressant alltså, för det differentierar verkligen så. Mm. Det, det har jag hört hört förut. Det har mycket mycket bra. Och jag eh, påminner mig om eh, boken Propaganda skriven av eh, Jacques Lull. Där han bland annat beskriver att... Eh, propagandan med det är gjord på en tioåringsnivå så att den som tar del av den ska känna sig smart för att han ser igenom en viss del av propagandan. Då. Så att, och så kommer jag även ihåg att jag kände mig för ja, när jag var yngre att liksom, var korkade de jag Förstår de inte det här liksom? Men det är en del av grejen för att få oss att titta på det. så <laughs> Mm. Ja, men det, och som sagt, det här var en väldigt intressant och läsbar bok. Och jag jag mejlade Anders Klarström och, och berömde honom och tackade för den. Och han svarade att han var ju glad att han fick vara med i vårt program. För att han har ju kunnat konstatera det att det är väldigt många journalister som tydligen har beställt hans bok. Och så vidare. Mm. Men det har ju inte skrivit så mycket om den. Nej. Han har ju inte fått så mycket medieutrymme va? Mm, det inte varit så mycket... Ja, det har mm. mm. det. Ja, men det, det, det, är, det är vad vi kan förvänta oss om vi, om vi snackar out of the box mm. i den här världen. Mm. Så kanske, jag vet inte. <clears throat> vi vill ju snacka också om. Detta det, det kommer ju detta det med att. Propagandan som vi har på tv nu och på nyheterna fungerar så bra har ju blivit nu idag i våra dagar en ett medel för nätverket att också berätta om hur hemska hur hemska vi är. Men vi folket, det kom, i folket så finns det. Fruktansvärda uh, terrorister som kanske kan bli och uh, och göra en attack här och där. Mm. Och uh, om du ser vem som är då alltid uh, bakom detta, uh, enhetsmedjan, så är det då muslimer, muslimer, muslimer, muslimer, muslimer. Som uh, ofta exploderar sig själva här och där. Eller tar flygplan och åker in i det Eller så är det white supremacists. Alltså vita människor som hatar muslimer eller invandrare. Så detta är en helt klar divide and conquer operation. Alltså de vill divide and conquer. Vad, hur säger man det på svenska? Sandra och ja, Sandra och Harska ja, det är så uppenbart de vill bara att vi ska gräna varandra och de som hatar invandrare de, de, de, de hatar ännu mer invandrare om, om, om muslimer gör ett tentat och, och, och de som hatar rasister, vita white supremacists de hatar de här White Supremiss ännu mer om du har det, en som Breivik i Norge, som gör vad de, vad de berättade. Alltså han är Breivik, Anders Bering Breivik, som skulle du ha uh, kört uh, först uh, lagt bomber i regerings uh, i Oslo. Och sen hade han satt en bil och så till en ö som heter Utöja, så alltså, hade han skjutit. Först var det 92 92 offer. Men det gick ner då till um, 77 tror jag. Just det. De, de räknade 15 människor för mycket. 15 döda för mycket i, i flera dagar. Alltså bara den saken att de alltid förändrar numren av offerna det är en genomgående sak. Varje gång det hände såna här ett, ett tag, så byter numren i de första dagarna. För att det var faktiskt så att eh, Jens Stoltenberg som var då Norges eh, premiärminister va? han står och säger i en kyrka att det var 92 människor som dog och kanske mer. Vi håller på räkna fortfarande. Men till slut om du går på Wikipedia så tror jag, jag tror det är 77 nu. eller nej, Sammanlagt. Mm. som Breivik skulle ha gjort. Men bara, bara det. Bara det. Bara det att de här siffrorna ändras ständigt i alla de här identiteterna. Det händer nästan varje gång. De säger ja, måste ju de vara alldeles utan sig då, de här anhöriga som sen då, först fick de veta att, att någon hade dött och sen så var det inte så då. Alltså... Ja, Nej, men det går det till. Jag menar, på, på, på. Det, det, det, jag menar, detta händer ju på den här Är det så svårt att, att räkna då, hur många ungdomar som har dött? Och vi, oh, vi räknade 15 ungdomar två gånger. <laughs> ja. Mellan 77 tror jag det är 15. Va? Så eh, ja, det ska vi tro på. Ja, och sen när jag med det här när han står och säger detta i kyrkan då det är, ju, det är ju naturligtvis långt senare liksom, så att det om det var någon som hade sprungit och gömt sig eller lyckats ta sig ifrån ön så hade väl långt kommit till rätta vid den tiden liksom. eller jag menar, och han, han avser ju inte döda eller saknade då Nej. Nej, det är som men, är det när Lite hände i 2011 ja. så var jag rätt på saker, jag, jag, jag läste då nyheterna varje dag som jag inte gör just nu men jag råkade resa då att det hänt detta och jag gick rätt på saken och, och följde med den från day one, från första dagen. Mm. Mm. Och registrerade allting som blev skrivet, på, på, speciellt på norska tidningar. Mm. Och, och det blev, då, det blev faktiskt, yeah, det var VG, VG är en norsk sån tabloid-tidning, mm. ungefär som The Sun. Ja? Yeah. Det är tillsvarande The Sun, yeah, den här tabloiden i England. Mm. VG är en... Eller Expressen eller Aftonbladet hems... i det är tidningen som finns. Jo, då var det så att VG var precis... Their, their offices were right there. Där bomberna hade exploderat. Ja. Okay. Ja. Och VG hade en stor diskussion om att Clues Forum, min forum, jag säga att detta kanske inte var sant. Och det var en enorm diskussion och det var det kom, det kom en flod av nya members i min forum från Norge som sa, vad fan säger du? Vad säger du? Kan du inte vara sådant? Va? Eh, är, det, är det helt galna? Eh, är vi, är vi, är vi galna som säger att Breivik är en, är, en, är, en, är en hoax? Breivik, den här killen Breivik Kom ju då, man såg ju då, det var bilder att han kom in i, i rättshuset och han skulle bli dömd. Och han smilade och sånt. Och det var uppenbart digitaliska konstruktioner. Alltså, det är lite svårt att förstå, men de kan alltså idag faktiskt... Um, Göra en film av en kille som kommer in i en rättssal helt med Hollywoods tekniker Alltså konstruera det den, den event Och mm. uh, det finns. <laughs> det, det, det är så dåligt konstruerat för att ibland så försvinner halva huvudet av Breivik. Han ser att det är halva hans kranje försvinner, försvinner och så vidare. Och så, så har de alltså fullständigt konstruerat denna uh, händelsen och vad hände senare? Jo, Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg får en promotion han, han, han blir NATOs chef efter detta mm. alltså första gången som norsk norsk premiärminister blir chef för NATO det får, det får han som pris Mm. Efter att gå, gå, gå, han har gått med i den här fantastiska mm. ja. Nämen, och Ni hamnar ju verkligen i hetluften där, du Simon och ert CLOSE-forum. Och det var, var, så, det var det runt 2011 som ni började titta på det. Eller? Ja, det var, hände i 2011, för att säga nu. Ja, det var 2011, ja. Och, och ni var, 2011. Ni, ni liksom, ja. Ni började undersöka detta direkt på CLOSE-forum då från första dagen, från första ja. dagen. Och det var väldigt det det ja. ja. Och så var det människor som gick då. Precis där bomberna hade exploderat, så var det människor som gick förbi som ingen. Som, som om det inte hade stängt av efter att bomberna hade exploderat. exploderade. Men det var så många omöjliga saker som de visade oss på tv. På tv. Jag säger på ja. tv för att det är ju det som sen ja, vi kan hitta på, mm. på internet också. Det, det som blev visat på tv var helt omöjligt. Och så kom det fram då att de hade gjort en drill två dagar tidigare. Någonting som de hade gjort, en sån här militärdrill just i det området. De, de hade, en drill betyder alltså en militär operation där de, som de gör då... Ibland för att testa deras security och sånt. Va? Det hade varit en drill med alla möjliga med norska militärer som hade gått ut från fönster och från sig ner från fönster. Och, och, ja, ja, det, det hade varit en militäroperation två dagar tidigare före detta hände. Mm. Det, varför berättar jag detta? Jo, för att detta händer också. I, i, i alla de här sammanhangen med terroristattacken att det är en drill, en military drill några dagar tidigare det hände också 11 september i New York FEMA FEMA, som alltså det, FEMA vad, vad, vad blir det på svenska eh, vad heter det FEMA är alltså den institutionen som, som sysslar med security i Amerika de hade en drill en dag, dagen före den här eleven så var de där redan och, och skulle göra en, en, en träningsoperation. Varför var de där? Varför var de där tionde september? 10 september så var de där. Och, och samma i London, när det var en att ta till London i, i 7 augusti 2005 så var det en drill dagen före där också. Alltså en drill med, med en en en fictitious uh, attack som, som skulle då liksom, det var en träning ja, en träning, en, en militär träning det, det, det kom fram att det hade varit en träning dagen före i London också, jag menar överallt i, i Madrid också när det var en attentat där, så hade det varit en träning en drill mm. jag menar. ja men de sker alltid de här händelserna i samband med sådana här övningar, det är ett väldigt tydligt möte man ser ja jag lever inte i Sverige. Jag börjar säga till lyssnarna. Jag, jag lever inte i Sverige. Jag, jag, jag, jag, jag snackar nästan alltid svenska. Eh, jag har inte gjort det på många, många år. Så ibland glömmer jag ordet. Men det är, det är så det går till. Alltså. De, de, de drills och så sen så gör de operationen. Och så kommer det på tv. Och, och, och så säger de att det har dött så så många människor. Mm. Nej, och jag rekommenderar verkligen alltså gå in, jag säger det flera gånger men jag tycker det är värt att upprepa att gå in och titta på Clues Forum och den här eh, utöja tråden då, eller, eller eh, Breivik-tråden, den är ju den jag tror det är den längsta tråden på Clues Forum va? Det är <laughs> enormt mycket Det är den största Det är, största, det är, ja. det är ja, ja. jag största Min pappa gör norsk va? Mm. Han, var, han var norsk, han, han, han dog in 1990 så jag kände mig liksom väldigt nära det här att Norge, ska Norge nu börja göra sådana här saker? Mm. Jag, jag, jag, jag trodde du aldrig skulle komma till Norge, mm. sådana här falska events. Mm. Men då, då blev jag liksom, va, väldigt motiverad och, och försökte, vad fan händer nu? Mm. Ska, ska till och med Norge ha sådana här fake shootings? Mm. Mm. Fake shootings är ju är liksom daglig bröd i, i Amerika. Mm. Mm. En, en, en efter den andra nu, de fortsätter hela tiden. Det är ju år och år som de håller på med fake shootings. Mm. Det finns så många som vi kan... Jag menar, det är helt, helt latterligt, som man säger på Norsen. Men jag tycker han ja, är... Jag tycker det är väldigt intressant den här hypotesen också kring det här att det skulle vara helt eh, eh, datorgenererade bilder. Jag har varit lite liksom, så där kritisk och fundersam till det för jag tänkte ja, men varför skulle man hålla på och trassla med det? Varför skulle man inte bara använda vanliga skådespelare? Liksom? Mm. Men Det är ju precis när man tittar på de här bilderna man ser ju de här eh, digitala artefakterna och problemen. Och jag håller ju verkligen med om det och det finns ju en viss rimlighet i det resonemanget också. För att det är ju så att jag menar, om någon ska spela massmördare. Mm. Det är ju inte så kul liksom, att, att göra den rollen och sen så bli hem nej. till sig och, och bli igenkänd. Liksom. Och så, då är det väl alldeles utmärkt om man kan helt fabricera en sån person de, de, de, förmodligen vad man har gjort här. De, de är bäst, det är bäst att ha full kontroll över sådana ja. saker. Som, ja. sen, nu, men, nu, nu vill jag bara säga att det är klart, de kan också ha en skådespelare som liknar den eh, datagenererade människan som de ibland brukar på andra i andra sammanhang. Men det, det kan vara mer komplicerat än så som vi säger just nu. Men det är klart att de här operationerna är falska. Då. De är helt falska. De, de, är, de, är, ja. de är fabricated. Det, det, det, det finns säga för äh, ja. är det vi Som har gjorts äh, som liknar det dådet som. Breivik gör. Det. Man gör ju någon amerikansk film om det men jag kommer inte ihåg vad den heter. Där mm. han går runt prata och gör exakt samma grej som Brivik och så. Ja ja, ja, ja, de gör det till film efter Hollywood film efter det, efter, ja. efter så de har att det är Hollywood som kommer ut. vet du. Ja, jag tror och, man så. det. Sånt, vi ska aldrig glömma, vi ska aldrig glömma vi ska till och med ha filmer som vi går och betalar pengar för biografen för att titta på. Mm. Det är fantastiskt. Alltså, hur mycket de utnyttjar de här sakerna också, va? det är tala för vår är... egen propaganda. Ja, ja, just. just i dagarna så är ju den här... Eh, det finns ju någon ny Hollywood-film nu om månlandningarna. Om den oh, heter oh, Apollo, va? Med, med first first uh, man. Uh, ja, just, first think. man, ja. Och det, det, det, jag tyckte oh, det var så nej. kul att jag läste lite om YouTube-kommentarerna på trailersen där. För det är ju inte bara vi som har fattat, som har fattat misstankar med månlandningarna eller att de är helt genom För det var någon som skrev liksom, jag en, en film om en film <laughs> en film om en film ja, ja så alltså lite annat sådär men äh, åter till äh, ä, Breivik tycker jag. Var, mm. jag jag måste fråga er det också Simon det, det finns ju en annan sån här herre som har har pratat mycket om, om de här händelserna mm. i Oslo ä, ä, utöja vid ä, namn Dammegård då han, han ä, har ju en lite annorlunda teorier kring det här. Då, för att jag menar det eh, som du säger och som, eh, det, och som vi har sett i alla. Det är ju att det är rent igenom ett media hoax då. Ja. Men han, han driver ju lite andra eh, idéer. Han har lite andra uppslag och sådär. Vad har du något att säga om det eller Vad tänker du kring det? Han, har, har, tänkte... han, har... ja. han är Ode Dämmegård. Jag, jag lägger dem liksom i samma kategori som uh, Max Egan. Det är, det är en grupp som de har bildat. Förstås måste de ha bildat en grupp av människor som, som har stor följe. Som uh, säger att de är truthers. De, de kommer med, med sanningen till dig. Och uh, så går du på konferenser i, i Köpenhamn och sånt. Och, uh, truther conferences. Och lyssnar på de här människorna. Och de, de säger då, ja, kan vi säga, 80% och sanning. Men den 20% som de inte säger är absolut viktigaste. De säger, jo, det måste ha varit något sånt konstigt som, vi, vi är säkert lurade och lurade och lurade. Men de säger aldrig, de säger inte 100% precis hur det gick till. Och, det finns då en grupp av uh, controlled opposition, kallar vi dem. Eller, ja, vad kallar vi dem? Gatekeepers. Mm. Som jobbar dag efter dag, som är betalda för att åka runt i världen och, att, och, och, och vara liksom de experts av disse uh, events. Och, och, och, och, och Vad som händer i världen. va Och, och det är de absolut, för mig, är de absolut värsta människorna som finns. Mm. För att, eh, jag, jag, nu kan jag inte vara annat än lite, lite irriterad och se att det finns sådana människor som, som gör detta. Jag gör detta från min lilla stuga här där jag bor, eh, helt eh, utan, jag har, jag har ingen connection, någon alls. Jag är inte connected med någonting alls. Jag är en absolut independent människa. Jag är helt ensam här och jag har gjort detta helt ensam. har aldrig fått någon inbjudning från de här människorna. Jag har aldrig fått en enda inbjudning? Jag menar, jag har ju sett det med som, som har haft miljoner av views. Ja, exakt. Jag är väldigt tjock. Det är, är i tolv språk. Ja. Jag menar, jag vill inte nu säga, oh, inte, jag inte lipa och säga, oh, varför? Oh, det är inte det att jag lipar och säger, men jag tycker det är lite konstigt i alla fall. Mm. Lite konstigt det. att ingen av, av de här människorna som är anerkända, som eh, de, folk flest följer med, som är i våran tankegång någonting av de som tänker, det är någonting som inte funkar här i våran värld. De följer med, de här Max Eigen och Olle Dammegård, etc., för att de de de är promoted, they are promoted. Och, och när de gör en video så har de tusenvis av av människor som tittar på den och det är inte samma som händer med mig fast jag jag, menar, jag kanske motsäger mig för att, men, men genom åren här så har det blivit miljoner av människor som har sett sett den men men ja Man måste ju vara glad för det mm. Men när jag säger miljoner så är det sammanlagt tolv olika versioner av min film. Va? I koreanska versionen har 1,2 miljoner. Mm. Så Ja. Mm. Mm. Nej och, och jag tycker det stämmer så väl har du tyckt att de, de bästa lögnerna det är de som är 80% sanna eller någon annan har hört för att desinformation ska vara effektiv så måste den vara 90% sann och det tycker jag väldigt, stämmer väldigt väl här för att liksom de här, många av de här personerna de pratar om saker som stämmer och då, ja ja just det det, det där har jag tagit erat på själva och sen så, men sen är det andra saker som inte stämmer då. Mm. Och, och jag menar det är, ja jag menar lyssnarna får ju själva ta reda på de här sakerna naturligtvis och ni ska inte, ni ska inte tro på vare sig oss eller andra utan vidare utan ni måste ju själva gräver de här sakerna då. Men det är, som jag tycker är intressant liksom, om man tittar på går då till exempel att det här, han, han, som sagt han har ju ägnat sig mycket åt utöjar det var därför jag nämnde honom också. Att mm. han, är ju, han verkar ju vara, av det jag har sett av honom så är han liksom på det klara med då, att, att det här med Oslo bomben och det, det var ett hoax liksom och det var katastrofskådespelare där då. Men sen då själva utöjaren nej ja, men där var det Mossad eller vad det är han säger. Och de var, ja. var minst där och sköt barn på riktigt liksom. Jajamän, så var det va? Det är det han säger. Jag har, ja, inte, följt säger. Precis, jag har inte följt med precis vad han säger men jag har, sett honom, eh, jag har sett honom på en konferens där han visade i diapositiv ett bild av, av mig. Ja, just det. Ja. Alltså, det var ett bild av mig som någon spexerade på min forum och de, de, de satte mitt huvud på Breivik som var klädd i sådana där masonry-dress men det var, en, det var en gammal vän här i Italien som jag känner. Han är en grafisk uh, artist. Han hade gjort den, den montagen med mitt, mitt ansikte på Breivik. Och då visade han Olo oh, den denna bilden med, med mitt ansikte över Breiviks kropp. Uh, <laughs> Och säger sa jag, vet precis vem är den, vem, vem, vem, den är, vem den här killen ska föreställa. Men uh, ja, jag vet inte. Han, han, han men det är klart att han vet vem jag är. Och, och, och vad jag håller på med. Och, och, och mm. varför han fortsätter att säga menar, att det var verkliga, verkliga ungdomar som blev skjutna på den ön är ofattligt för mig. Mm. Menar, o, det är inte ofattligt. Jag måste ju mm. förstå att uh, han... is not up to any good. Mm. Och så med, med Max Igan som säger... It's a distraction. To talk about if uh, anybody died on 9-11. då Det är inte en Det är precis det vi, det vi måste fastställa. Hur gör de de här uh, terroristattackerna? De gör de på så vis att vi ska tro att uh, många människor omkommer och dör. Och vi ska vara hemskt upprörda över detta. Och det, funger det fungerar. Och så kommer de här de här, de här, de här professionella truths, truthers och, och gör föredrag och säger jo, jo. De, de, de säger aldrig att, att uh, ingen dör på de här att, att, och det, det det är. Och det det är fundamental att förstå. Men, att, jag jag kan försöka ingripa då. Jag har en liten fråga då. Jag har ju varit med i Sverigedemokraterna innan och då är man ju en gruppering här i Göteborg och så kanske man lär känna folk. Om vi då hade åkt på en resa till till exempel Almedalen och jag kanske inte var med där då men så hände den grejen grej där att många dog. Då kommer jag att veta vilka det var som hade strukit med men hur blir det då med liksom utöja det här var väl vad jag förstod som ett årligt event när, när det var olika socialdemokratiska ungdomar som åkte dit, ute den här ön. Hur har man då lyckats genomföra det här? Den frågan har jag ställt, men jag skulle gärna vilja ha, ha en liten teori på hur, hur de har lyckats med det. Hur har de lyckats med det? Mm. Och då, att, att, att, att fabrikera falska identiteter? Ja, precis. Det är det, är det, det enklaste... ja. Det enklaste saken de, de, de, de har tillgång till. Ja, men, det var ju då de här socialdemokraterna bland dem som dog det var ju många, många invandrare det är det som också ungdomar som var i, från Syrien eller från Palestina också som, som skulle ha omkommit. Det är och så, och så, och så blev vad heter det Begravningar gjorde långt borta. alltså de sa att de sände kropparna bort till deras hemland och sånt. Det är hur lätt som helst för nätverket att göra en sån operation. De kontrollerar ju alla identiteter, jag menar, har vi inte förstått det en gång jag tänker att eh, om jag hade varit med i Sverigedemokraterna och något liknande hade hänt så hade man ju pratat med människor i andra avdelningar och, och sånt om de här personerna i partiet som hade dött men finns det då inga i Socialdemokraterna som vet vilka det är som sägs ha strukit med? Alltså det blir eh, den grejen tror jag jag hänger upp mig lite på och lyssnar också ja. har svårt att och tänka ja. sig. Att, och, men förmodligen, jag... <skratt> förmodligen ser vi så här Martin att vi mm. gör det. Alltså Dels så får man väl fundera på om, om det för, för komma ett årligt läger på utöja. Det, det vet vi inte men det kanske gjorde det att det var ett sånt här socialdemokratiskt läger. Mm. Men då skulle det kanske förmodligen vara så att det finns en massa socialdemokratiska ungdomar i Norge som är förvånade över att det inte blev något utöja läger i år. Men samtidigt så var det det och så var det en massa människor som dog som... De förmodligen inte kände då eller visste vilka de var de här lamporna. Men sen är det ju också så att det är inga tidningar som skriver om detta. Om de ringer till tidningar och säger jag tycker det här är konstigt eller har ni skrivit... Liksom, nej, för att, för att det blir ju det att rapporterar inte media någonting om detta då den här, att, att de här medlemmarna i Socialdemokraterna och de tyckte det var konstigt ja, men då ser ju inte vi det, eller hur Mastin? Vi vet ju ingenting om det. Låt, låt, låt mig spekulera, låt mig spekulera ja. lite grann. Ja. Ibland måste vi spekulera ja. hur, och hur precis de äh, åstadkom att, att de klarade att få då människor att tro på detta. Låt oss säga att det var då en äh, regelbunden äh, meeting på Utöja och det var det också i 2011. Va? Så hade du hundratals av socialdemokrater där. Mm. Och så gör de någonting. Pang, pang, pang. Och säger, nu måste vi åka hem. Allihop, alla, alla hem, alla hem. låt oss gå bort härifrån. Här händer någonting hemskt. Och då har de hundratals av vittnen som har uh, experienced uh, trauman Att de har blivit kört tillbaka hem med båtar från den ön. Och, och men de har inte sett någonting men de säger ja, ja jag var där, jag hörde det var ganska skott jag hörde och sen så blev vi, vi, vi körde hem alla, alla, alla. Men, och sen så ser de på tidningarna vad som hände och då tror de fast att det är så det hände det är så enkelt som helst att, ja. att, att, att sätta upp en sån uh, spex Ja, det är verkligen det. Ja, precis. Och då, och då tänker ju de som, som fick åka där i var det skönt att jag klarade mig. Liksom. Och, att, och, att, och att det inte var någon jag kände som, som, som blev mördad där på ön. Vilket jag läste om i Och var skönt liksom, att, att, att, att det ändå var så som det hände. Ja visst, nej, men så är det ju. Men sen är det ju fortfarande några som uh, har uttalat sig framför kameran då. Uh, till exempel, uh, vi hade ju en vänsterpartist i Sverige. Alice Bati, det var en sån mellanöstern. Uh, kille som uttalar sig han var ju ute på utöra sen. men mm. uh, du har ju ett gäng då som, som har ställt sig framför kameran också och, och säger sig jag har sett någonting uh, och de har väl vissa kopplingar till socialdemokraterna också, hur tänker ni där? Jag vet inte vem du, du, du, du syftar på alltså en mellanlöst en, en uh, witness to the events. ja, uh, vänsterpartist i uh, Sverige som uh, ja, kom från Iran jag. Uh, nej, men um, han uttalade sig framför kameran att han var ute på utöja. Och, uh, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men jag minns i alla fall att han... Nej, det är, det är ju väldigt väsentligt så, i, i så fall. Det, att det, mm. Att, mm. Att mm. Vad han sa, om man säger mm. att han var på ute och så smalde lite och så vi kan åka därifrån. Mm. Det är en väldigt skillnad från ja. att, han, att han säger att han verkligen såg Breivik skjuta någon i huvudet. liksom. Mm. Uh, sprang det... runt där med en ja. gevär ja. och sprang runt och klarade och knäcken på 77 killar jag menar, jag menar he, hela historien är helt fullständigt fairytale det kan, det, det kan ju inte bara hända en sån sak att, att, att en kille springer runt och skjuter människor som springer bort jag menar, det var ungdomar som sprang fort hur, hur många ungdomar klarade han att skjuta jag menar, vad är det för någon, en slags superman, den här Breivik? Och, då, då, varför ska du ge då kredibilitet till den här killen som du snackar om när själva hela historien är ju helt uh, otrolig, va? Mm. Det är helt otroligt att, att Breivik klarar och springer runt under från skär till skär. <laughs> och så... Och så mm. avrättar de här... Stackers eh, så, så ska vi då tro bara på de här... vittnena som vi ser... Snacka. Nej, jag... jag ser de är vi klara över att, att de har... De, de har en budget faktiskt. Att anställa... Eh, skådespelare för att säga saker. Mm. Så, Nej, jag vet inte om, om den som du snackar om är en skådespelare men det kan ju också vara en av dem. Mm. Ja. Precis, det är ju ofta de använder sig av, av hoax actors. Så för er som är nya för det här så är det bara att söka på hoax actors på Youtube. För har de börjar riva ner lite sån här en klipp. Men förut var det enkelt att hitta en tand som hade varit med i minst fyra event. Det var Sandy hook Dougie, skjutning och Boston Bombings Marathon och Eh, en tågolycka och lycka och en fjärde grej som jag ska det vara. Bara för att de som lyssnar ska kunna se det här själva. Och man tror Kan vi inte fastställa att det finns att, att uh, the, the uh, profession of hoax actors exists. Ja men. Ja, men som, alltså, jag, tänk, jag tänker det också. Alltså, jag menar, den här händelsen då. Utöja. Crisis sectors kallar de. De kallar dem ja, crisis sectors. All crisis sectors. Katastrofskådespelare kan det bli så. Men alltså jag tänker på det den här händelsen då. Alltså utöja. Eh, där har vi ju ingen, ingen dokument, så kallad dokumentation av händelsen som vi kan plocka isär. Vilket ju är en skillnad jämfört med 9-11 då. För där finns den så kallade den påstående händelsen, den den finns på film och så kan man titta om det, om det finns några rimligheter i händelsen. Och det hittar man ju inte då. Va? utan den, den, mm, mm, den, den går ju inte upp någonstans. Va? Och då kan vi konstatera mm. att händelsen den skedde inte. Va? Och sen så kan mm. vi ju se på 9-11 att vi har ju massor med människor som står framför kameran. Så jag såg planen och min, min kära dog och så vidare. då Och det stämmer ju inte då. Och som jag har dokumenterat var 90% av de som sa detta eh, jobbade för media Companies. Ja exakt och sen no, här 90, har vi då... 90% 99% ja. procent faktiskt Det var ja. faktiskt bara en eller två Som vi ja. inte, eh, inte klarade Som inte klarade identifiera Som någon som jobbade för ABC NBC, eh, CBS Alla de som sa Att de såg flygplanet jobbade för De här midja eh, eh, företagen mm. mm. jag, jag menar Vad, vad fan Det är inte uppenbart att det var en media hoax ja, ja, för och sen har vi då den här utöja händelsen då, och där har vi ju liksom inte något filmmaterial av själva, det var ingen som var med och filmade Breivik nej, omkring och sköt då, eller så den här påstående händelsen så vi kan inte plocka isär det men, det, men vi kan ju konstatera att händelsen är helt knasig ur så många olika vinklar och att vi har en rättegång som ser ut att vara digitalt producerad helt igenom. Då, va? Och då kan vi ju ändå föreställa oss då att de här människorna som står och vittnar om saker framför tv-kameran mm. att de är skådespelare precis som vi har sett i 9-11. Mm. Jag, jag tycker inte det är en för, allt för uh, vilt antagande. Nej. Nej. Det jag vill bara säga nu, jag har inte sagt det, jag har sagt det på många år. Jag vill bara säga, jag gjorde min september i delar, va? tio delar tror jag. Och den fjärde delen uh, uh, fokuserade på de som hade sagt att de hade sett ett flyg. Den fjärde, september klus part four. Uh, men hela filmen då är lite minuter, men september-klus part, september part four visar alla de som sa att de hade sett ett flyg. Och jag, jag tar namn och efternamn av alla de som säger det. Och lägger listan ner i filmen av dem. Och alla jobbar för eh, tv-sällskap. Jag menar, jag menar att det är den bästa. Förutom mina analyser av att det är det klart att de här flygplanerna är helt falska. Man, de kan inte försvinna i en kylskåp, i, i, i en järnton. Så som vi ser dem. Det, det starkaste är att jag visar vem som sa att de hade sett flygarna. Mm. Jag menar det är en av de starkaste delarna av min film. Jag säger det nu för att det är inte ofta detta har blivit sagt. Liksom. Mm. 90 av 95 procent av människorna som sa att de hade sett de här jobbar jobbade för tv-kanaler. Eller media companies. What does that tell you? Mm -hmm. <devoir>, var, var, var, vad, vad, vad snackar vi om här? Är det en, bara en slump? Är det en slump? Att alla de som, sa att de som som vi hörde på tv- jobbar det för tv-kanaler. I en, um, en roll eller en annan- så jobbar de- de var antingen eh, presidents av CLN eller presidents of the economy, of eller eh, interns, va? människor som jobbade i, i väldigt låga nivåer i, i CBS, etc, etc. Alla de som sa att de hade natt de här jobbar jobbade för uh, tv-kanaler. Så... Sorry, jag vill bara säga detta för att det, det, det säger vi inte ofta nog. Det har varit så många år nu och jag, jag menar att det är en, en, best, en av de bästa delarna av min film. Septemius Clos. September Clos mm. mm. mm. September. September finns inte på svenska men jag hoppas att svenskar kan se den i den engelska versionen. Mm. Och, och, och se vad som det, det, det, det bevisar. Mm. Men en sak som jag tror att vi måste få klart för oss också, det, det, om, vi, om vi går tillbaka till den här brevvik-händelsen då, att det är faktiskt så att folk ju, kan ljuga om väldigt allvarliga ting framför kameran mot ja. ersättning. Det ja. finns människor som gör det. Vi, ja. vi, vi får nog liksom förlika oss med att det är så. för journalister... Vad sa du? De heter journalister också. <laughs> jo, <Jajaja. laughs> no, jo. Journalister är den professionella branschen av, av, av, av lugnare. Uh, journalister är den professionella branschen. Mm. Jo, jo, men man, jag tycker man ska vara lite försiktig där. Så man ska ju inte dra alla över en kam heller. Att liksom, jag, menar, jag tror att det finns journalister som uh, ja, försöker vara ärliga. Men de blir ju lurade. Precis på samma sätt som alla andra. Ja, är är en, en journalist som här i Sverige som, som, som skriver någonting om, om 9-11 som han har fått från Reuters. Liksom. Mm. Han, tror ju, han fattar ju inte att det som kommer från Reuters är bullshit. Nej. Utan han tror att det är riktig, riktiga ja. saker han skriver om. Liksom. Det, är klart, det, är klart, det är klart det finns oskyldiga journalister. Ja. <laughs> det är klart det finns... Är, uh, inte alla människor är, är, är, är hemska. Nej. Så det är klart det finns. Och, och, och de som, som ärligt jobbar för journalism jobbar i en ambient som är fullständigt korrupt. Det är poänget. Det är det vi har säga. Så de har ingen chans om de har någon... Uh, they think out of the box. They can't think of the box. They lose their fucking job. Uh, mm. Ja, men precis. Och jag tror att liksom så det här funkar också. Det är väl det att jag menar, du har ju alltid en redaktion och en ansvarig utgivare. Liksom, och de formar ju nyheterna. Och är det så att en journalist skriver någonting som man inte vill... Liksom, man vill inte, det där är liksom inte någonting som vi vill skriva. för Jag tror också det att media det handlar ju minst lika mycket om vad de inte skriver om som vad de skriver om eller vad de pratar om, va? Ja. Och de, de ser ju till att plocka bort de artiklar som inte ska vara med. Ja. Och så ger de ju lite hintar till den journalisten att nej, nah, du får nog hitta lite andra saker att skriva om. Det där var inte bra va? Och fortsätter de att skriva om de här grejerna som de inte ska skriva om ja, men då får de nog se sig om efter ett annat jobb ganska snart mm. va? Så att det är ju liksom en, en den typen av styrning man ägnar sig åt också. Det är ju ingen journalist idag som kan skriva en sak och hoppas att den publicerade publicerad av hans egen editor editors are there to control ja precis, de är ju liksom kon kon ja, kontrollanterna eller dörrvakterna, ja visst precis. Kan, de... kan, kan jag plötsligt bli en journalist jag, jag, jag, vill, jag vet att jag, jag tänkte bli journalist när jag var yngre ja. Ja, men vad skulle hända om jag, va? om jag satt fram mina idéer i en, i en, om jag jobbade nu i en, en stor tidning hur länge skulle jag behålla mitt jobb? Skriva lite artiklar om 9-11. Ja, <laughs> Din arbetsgivare har varit med och genomfört komplotten. <laughs> ja, Okej. Ja, ja. ja, det. Nej, ja. Ja. Okay. Ja, det är ju inte ja. ja. mm. ja. det. Nej, precis. Så det var jag menar men... Mm. Det, är klart, det är klart att det, det är väldigt chockerande för många människor. Ja. Mm. Och är... vi måste vara politically correct och snacka lugnt och sansats om de här sakerna. Ja. Mm. Annars så är vi, vi är ju tokiga, fullständigt tokiga. Ja. Mm. Nej, precis. Det var en sak som... Mark Devlin sa även om jag nog vill säga det efter honom att jag har en hel del problem med många av hans uh, hypoteser och tankar också men en sak som han sa som jag tycker var bra det var ju det här att uh, the truth will piss you off at first. Alltså man blir väldigt, man blir väldigt arg och upprörd ja. när man förstår de här grejerna. Mm. Och det är, ingen, det är en väldigt uh, naturlig reaktion. Det uh, det. Vi, ja. Så, ja. Nej, men, som jag skrev på början när vi, jag startade ja, med här många år sedan så, så skrev jag på min forum att jag har haft bra, bra erfarenheter med att träffa människor och prata om detta människor lyssnar och sånt men jag har faktiskt nu genom åren så har jag träffat människor som blir fullständigt förbannade de blir mm. jätte, jätteilskna mm. de blir iskna för att de blir så ilskna som om du säger att till någon, har ja, du har blivit lurad hela ditt liv. Ja. Mm. Det är klart att man blir ilskan. Hör det. Ja. du allt det? Allt som du har läst i tidningar det är bara, du har blivit lurad. Ja. Man, man blir och många människor blir ilskna för det. Och jag kan förstå det. Mm. Jag kan förstå att människor, människor blir ilskna. Mm. Jag, jag har varit en som, jag trodde jag, jag var jätteinformerad för att jag jag, jag, jag jag har ju rest lite grann och lärt lite språk var. Jag pratar fem språk nu Och har läst många, många, många tidningar i olika språk Och jag tyckte att ju mer tidningar jag läste Ju bättre informerad var jag mm. Det har jag tänkt i många, många år i mitt liv Herregud, jag har varit fullständigt jättebra propagandiserad Jag har varit liksom utsatt för alla möjliga propagandasaker Det är som jag förstår nu Mm men, men jag trodde det på den tiden när jag var yngre att jag var väldigt informerad. För att jag, jag läste alla möjliga tidningar. Tyska, engelska, svenska, italienska, amerikanska. Jag prenumererade på Time och Newsweek. Min pappa hade Time och Newsweek. Jag läste mycket på. Och så vidare, så vidare. Oj, oj, Så, jag menar... Jag har varit utsatt för en möjlig för propaganda för att jag, jag vill liksom lära lite mer om... om jag, jag var intresserad på nyheterna, av nyheterna i världen. Mm. Eh. Men jag måste fråga dig Simon, när, vad var det som först fick dig misstänksam liksom? Hur började det att du liksom började ifrågasätta de här nyheterna som du läste och så? Vad var det som fick dig att... 9-11 vet vi, men var det något innan det eller var det det som utlöstade? Det var något innan det i alla fall, ja. 9-11 var ju förstås liksom, explosionen liksom av... Ja. Men det här med de här arabiska terroristerna som, som hade explosiva bälten och gick in, in, gick, gick in i McDonalds i Berlin och här och där och... Varför skulle vad de göra det vad är point? vad Varför skulle vad vad vad vad Sådär. Jo, för religion. Det var inte klart för var varför det skulle mig. Varför det skulle hända? Så jag hade ju då, när de började snacka om att det var... Det, det var ju i 80-talet, eller 70-talet redan, så var det ju en, en kille som hette Abu Nidal. Mm. Han var den stora terroristen på, i 70-talet. 70-80-talet. Mm. Mm. 70 Han var den som organiserade, då, som de berättade, organiserade alla kaplingar. flyg flygkopplingar, det, det var ju massa flygkopplingar på den tiden. Och det var alltid palestiner som... palestinska fyrkapingar. Som var arga mot Israel och sånt. Abu Nidal. Jag vaknade upp en morgon några år sedan. Och sa, vänta. Vad heter den stora terroristen? Före Bin Laden. Så han, mm. Det är Bin Laden. Bin Laden, inte Bin Laden. Det är Bin Laden. Så Abu Nidal är betyder the father of Nidal och bin Laden betyder the son of Ladin. Så här har vi de två största terroristerna av de sista 40-30 åren som, som har namn som kan beskrivas som the father of Nidal och, och uh, the son of Ladin. Ladin och Nidal är spegelvänt. Mm. Det är två ord som är spegel. Vänta, om du sätter dem i spegel så är det laddin mm. Okej? Okay? Mm. Ja, det kan ni läsa på min forum om ni vill. Du kan, ni kan bara söka abu nidal bin Ladin Och där har jag skrivit den här fantastiska spexeln som har, de har hållit på med. De har, i, I 30 år. I 30 mm. år har de haft de här stora, stora... De kunde aldrig hitta dem. De var alltid omöjliga att hitta. De, de, de gömde sig här och där. Och, och Abu Nidal, han, Abu Nidal han skulle ha varit en palestinsk eh, son till en, en jätte, jätte, jätte, jätterik palestinsk gubbe som var vän med, som var vän med Chaim, Chaim Weizmann som, funde, som var den första presidenten i Israel. Mm. Så, så här har vi Abu Nidal skulle ha varit... En, en son till en väldigt rik gubbe som var vän till the founder, uh, the, the first president of Israel. Och så Bin Laden skulle då ha varit son till en väldigt rik familj i Saudi-Arabien. Helt fullständiga, o, helt olika samhällen. Va? Jag menar, Nidal och Laden, den ena skulle vara varit palestinsk och den ena skulle vara från Saudi-Arabien. Mm. Och det, det ska då vara en slump. Är det en slump? Mm. Enligt era äh, intellektuella äh, hjärnceller kan mm. ni tro att det är en slump? Att vi har, mm. att vi har haft två de största terroristerna i de, de sista 30 åren heter Abu Nidal och Bin Laden. Mm. Mm. Ja, men tänk på det bara. Tänk, tänk ett ögonblick på det. Mm. Nej men det är ju det går upp föran också tycker jag det är just det här som är så liksom att media de de tillverkar ju sina egna nyheter. Och det är ju jättebra liksom för att du, du kontrollerar ju historien fullständigt och den kan ju utvecklas sig på alla möjliga konstiga sätt liksom. Sådär, va? Så att, ja, det finns ju många bottnar i det här liksom. men att, att, som till exempel kvällstidningarna. det är ju gott att ha någon sån här smaskig historia att skriva om och så kan den utvecklas mm. på olika sätt va? Så är en sån här historia som jag tänker på jag får ju reservera mig för jag har ju liksom inte granskat den i detalj det har jag inte, men den, den förefaller är väldigt märklig och det är den här ubåtsmordet med den här det var någon dansk som Tog med en journalist ut på en ubåt och så, mm. så mördade han kvinnan och stryckade kroppen och, och, och slängde den över bord. Och den här historien har ju utvecklat sig på alla möjliga sätt. De har skrivit så mycket artiklar om olika förväxlingar i den här historien. Då, va? Mm. Och det är klart att sånt säljer ju nyheter. Liksom. Står det sådana här grejer på löpet så köper ju folk till liksom att så yeah. har det hänt något nytt. Va? Yeah. Precis. Och, och, och jag precis. måste ju säga att jag, jag, jag tänker ju precis samma sak om palmmordet. Mm. Och det är ju inte heller en händelse som jag grävt i. Det får mm. jag reservera mig för. Men hur mycket har det inte skrivits om i om det här mordet? Mm. Det, det, är ju liksom, det har ju varit hur mycket som helst. Mm. Och det mm. pågår ju fortfarande liksom. Och, mm. och, ja. Nej, så att, att media gör sina egna nyheter, det, det förefaller mig tämligen uppenbart. Okej. Okay. Ja. Daniel? Jag har inte hört yes. Daniel på länge. Nej, ja, Nej, men jag, jag tyckte det var bra med betoning på tillverkar sina nya sina nyheter, som du sa. Mm. Eh, för det är det de gör. Jag upplever att alla... All, allting som är högst upp på nyheterna är, som och tycker uttrycker, det är tillverkat. Alltså det har en agenda, det har en, en plan, ett schema som de följer. De försöker få skeppet att segla i en viss riktning hela tiden. Så att allt som pumpas konstant och mycket, det är ju för att få folk att tycka eller tro någonting. Så att de är ju väldigt väldigt bra på det här och i vissa sammanhang då som, som de här sakerna vi har pratat om nu som exempelvis Breivik och 9-11 och så där vill man ju få folk att tro och tycka samma sak eh, där man ska tro på historien rakt upp och ner och sen som vi har pratat om i tidigare poddar så kan de ju också vara bra på att få folk att bråka med varandra och tro på olika saker exempelvis att de ställer två sidor mot varandra. Det kan vara liksom eller moderaterna mer traditionellt sett. Och, och sen eh, liksom Tory party, Labour party, Republicans, Democrats och sen i, i mer modern tid så är det så att om folket då är emot någonting eh, så kan man slänga in ett nytt parti som eh, SD eller Tea Party eller English Defense League för att kvälla eller liksom få folk som är lite upprörda att lugna sig och och sätta sig i soffan igen och, och ta det lugnt för så att de hela tiden får uppleva att det finns demokrati, yttrandefrihet och hela det här kittet som egentligen då inte finns så mycket av, upplever jag. Eh, så att man, det, det är hela tiden en show, det är ett spel för galleriet. Man ska, man ska uppleva att allting är rättvist, schysst, demokratiskt. Eh, att vi har fri press, fri media, grävande journalistik. Det ska få upplevas. Så man, man hänger ut Telia-vd när de är ute för två miljarder och skickar det till ett konto som de inte ens visste vad det var om pengarna skulle gå fram. Det är bara <här> det, antik, alltså det är liksom Du ska hela tiden få uppleva att de sätter dit en stor fisk som, som Telia eller deras vd eller vad det nu kan vara som får Sparken och så är alla nöjda. Det, det är liksom ja, som Patrik sa, det är, det är verkligen en tillverkning och betoning på det. Mm. För, att, för att hela tiden hålla den här showen vid liv och de, är, de gör det här fruktansvärt bra så att de, de bollar ju det här med, med polariseringen som det kallas och det ofta är två sidor mellan, mellan varandra då, som, där, där vissa kanske då ska vara så vissa shower på svensk tv är politiskt korrekta och sen vissa som inte är det då har de ofta samma lirare som kanske inte är politiskt korrekta som Paul Roberto som tycker att surdegsbakande män som inte kan tillfredsställa sina survar är dåliga. Och sen får han sitta och säga det i de här programmen för att dela, för att sandra befolkningen. Så ska de sitta och älta någonting som är mindre relevant. Men ingen ska titta uppåt, ingen ska titta på nätverket, ingen ska titta på vad det är som egentligen sker. Partiprogrammen i Socialdemokraterna består av tio punkter men de gör tusen saker. Som du inte vet och sen så genomför de inte ens de här tio punkterna de har lovat utan de kanske gör fem och den andra halvan är för valfläsk. Så då mm. blir det liksom att den normala svensken eller västerlänningen eller egentligen vem som helst den, den får ju då uppleva det. Den blir sålda en show och sen så kan de även lansera sådana här event som, som ni pratar om när de genomför en viss lag eller regel eller någonting som är väldigt viktigt för dem. Då publiceras inte den i media, men då hittar man på ett annat event. Då kan man launcha liksom en, en sån här grej istället. Och så att ja, just det. Som få... en avledande manöver. Ja, ja en avledning. Ta bort uppmärksamheten, ja. Mm. Nej, men precis väldigt intressant. Och just, jag, jag tänker på det. Det var bra just det här, Daniel. Att de gör ju en hel del nyheter som ska få oss att känna att nyheterna fungerar, att vi har ett granskande media som sätter dit eh, om dem eh, och skojarna och pamparna, om de gör något dumt. Va? Det finns många sådana nyheter som är för att visa att vi ska känna att det här fungerar. Att vi har ett granskande media som, som bevakar makten och sätter dit dem. Ja, ja. Det, det är en väldigt sån genomgående mönster. Jag tänker på det finns ju en sån här märklig skandal som jag igen då inte har tittat på i detalj men som jag har funderat på mycket med när jag har blivit varsan om de här sakerna och det, det är en svensk affär som heter Macca e Arini det var någon ja. läkare som opererade in jag helt enkelt plastslangar istället för luftstrupar mm. i, i människor och, och de dog av detta då naturligtvis för det funkar ju inte då och det har varit en skandal då va. Men, men de har satt dit den här hemska läkaren liksom, och, och, och det har varit massa media om honom hur, hur dum han har varit va. Och de har sparkat halva Karolinska styrelser som lät honom hållas och sådär va. Och då känner ju folk att fan gött liksom. Nu, nu, nu satte det media dit den där uh, skojaren. Det var skönt. Det, det är bra då kan jag ta en grog till här i soffan liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja, och, så, och sen så ser de ju inte och fattar inte det att, att eh, det här medicinen vi har är ju fullständigt tokig på så många andra sätt. Va? Eh, men det, det tänker man inte så mycket på då. Nu har de fixat det här liksom, så att nu har vi en trygg och säker sjukvård igen. Mm. Jag tänker lite på det här med alternativmedia. Jag känner ju mycket folk i alternativmedia och de har ju inte kommit i samma samma slutsatser som vi har gjort men jag känner att är, folk kanske målar in sig själva i ett hörn även om de inte själva är i kontrollerad men de är liksom svårt att tänka sig utanför den banan de har gjort alltså de, de kanske har levt ett liv innan där de liksom haft en viss sanning och så har de upptäckt att en del i hela det här pusslet är, är fel och så alltså, gör de en hel grej av bara den lilla tårtbiten alltså, Öppnar de inte vin för, för det som finns utanför. Och, och jag tycker liksom inte man ska döma de personerna alldeles för hårt heller. Att, att jag vet ju en vän då som han har ju liksom inte något annat jobb utan han har ju det här som... som sysselsättning för att tjäna sitt levebröd och då är man ju ändå beroende av en publik att, att få in pengar för att kunna betala hyran och få mat på bordet och så så att då blir det kanske lite svårt att att ändra uppfattning för att man är rädd att bli av med lyssnare och så också och vi, vi har ju inte den spelplanen här då att vi, vi vill ha donationer och så utan vi gör ju det här på vår fritid helt ideellt så att det är en reflektion jag tänkte var säga om den det är jättebra, men jag Min egen forum har jag aldrig liksom... varit faktiskt gratis i många, många, många år. Mm. Det är klart att några donationer har jag, jag har fått, men inte så att det liksom hjälper mig med annat än att betala med kostnader. Men det är Ja, vad ska man göra men det här med, med att, ja, du vet, det är ju så ofta man säger, att han skriver detta för att han vill tjäna pengar på det, han gör en bok och ska då bli, vill ha pengar för detta. Det sista var ju då en här Paul på Facebook, mm. som säger att jag har skrivit min bok för att en affärs, den är är Vad sa han? Det är en affärsmodell. Äh, modell, ja. Det är ingen affärsmodell. Är vad, vad jag gör är jag, jag, jag, jag bara säger vad jag menar. Och det är klart att jag, jag, jag nu har varit, jobbat i fem år för den här Taiko som vi kan snacka om en här gång. Mm. Äh, vad, vad ska man göra liksom när, man är, när man inte har tillknytningar med, med stora, rika människor och men trots allt vill vara med i den här, detta samhället och uh, säga någonting viktigt? Det, det tar tid. Man, man, man, man, man måste jobba för det. Mm. Varför jag, har jag kunnat göra septomyklos? Jo, för att det var en speciell situation där jag hade mycket ledig tid. Om jag hade haft ett fulltime jobb så hade jag inte klarat det. här har helt ensam. Så det, det är timmar av liv som, som går förbi. Mm. Om man ska analysera det väldigt komplicerade samhället vi lever i. Mm. Mm. Men det, det tycker jag jag försöker liksom kontakta alternativmedier så liksom får dem att titta på olika saker för mycket mycket blir ju återupprepning av gammelmedias nyheter som vi har kommit fram till är i stort sett fabricerade händelser men så skriver man om dem eller pratar om dem ur en liten annan vinkel än vad gammelmedia gör och så tänker man att nu har vi liksom kommit på dem här och och avslöjat deras bluff. Men man liksom är ju fortfarande i deras nät på ett sätt. Och det tycker jag är väldigt tragiskt att se. Och om man kan få, få, få, få fler att få upp ögonen för det här. Så hade ju liksom uppvaknandet gått betydligt fortare hos människor. Och, ja, och ja. människor behöver verkligen vakna upp nu. För att det är liksom i elfte timmen. Och man ser liksom hur, hur samhället blir sämre och sämre. När man går utanför sin egen dörr. Och i alla fall jag är väldigt oroad för. För hur framtiden kommer att utkristallisera sig här i Sverige och i västvärlden i stort. Då, med den här gigantiska migrationsvågen som man har, har för avsikt att ja, fortlöpa med. Och det kommer att innebära en total utbyte av ursprungsbefolkningarna i, i de västerländska nationerna. Och det är helt irreversibelt när det väl är genom, genomfört. Och då kan vi, mm. är det är ingen som kommer bry sig över det vi sitter och pratar om här liksom. Mm. Nej, nej, nej. Okay. Men, men det är ju... Först och främst så vill jag säga, vad vi gör här, vad är det? Det är mm. people's, journal, people's journalism. Mm. Ja? Och det är inte människor beredda att acceptera. Men journalister måste vara professionella för att vara eh, trovärdiga, Credible. Och det måste människor komma över att till och med vanliga människor som inte är professionella journalister kan, kan berätta <går> vettiga saker. Ja, precis så. Du, du behöver inte bli rädda för att bli av med sitt jobb heller. Som Nej. man kan bli om man är journalist och pratar om sådana saker. Då... Nej, <går> <går> fortsätt. Nej, nej, nej, nej, men jag vet inte, uh, nu snackar Martin om invandring och sånt. Men invandring är ju den här massinvandringen som vi har nu. Jag, menar, jag måste ju fastställa en, en sak först. Jag har ja, växt upp i en miljö, alltså jag har ju varit själv invandrare. Jag, jag har levt i olika land, jag har accepterats överallt var jag har varit. Ja, jag är en emigrant, konstant, constant en perennial emigrant. Så hur kan jag säga till någon i Afrika, nej du får inte, du får inte byta land, du, du måste vara kvar där du lever. Det, det, det går inte bara, jag kan inte säga det. inte sant? Men på andra sidan så är jag helt klar över att det finns nu ett en, en, en projekt som heter Kalergiplanen som vill att enorma mängder av invandrare kommer in i Europa. Och det är inte, är inte precis samma sak. Det är, det är någonting mer dramatiskt. Och det är någonting som... Det, det, det, detta har att göra om balans. Inte sant? Eh. Ja, det handlar ju för mig så handlar det ju, Det här handlar ju om en, en, en stor, gigantisk folkförflyttning som man håller på med. Man, man flyttar folk från vissa områden till andra ja. och det är ju en tragedi både för de länderna som blir av med sin befolkning och för de länderna som, som ska ta emot de här människorna då. och för människorna själva så, så, så det här är ju liksom en en, en fruktansvärd sak som pågår på alla sätt men en fruktansvärt success för, för västlig propaganda. att Kom till våra länder, vi har, vi har rikare omständigheter. Kom hit och här kan ni leva live Hollywoodlivet. Ja, men det är ju inte västlig propaganda. Det är väl nötverkets då? Alltså att och de har ju skapat de här okay. folkflyttningarna okay. då men jag okay. tror att många som jag menar det blir kanske inte så som propagandan utmålade eller man tycker. Nej nej okej okay, jag, jag vet inte, det, ibland så kanske jag inte nej, men Jag fattar vad du menar, jag menar ja. säger är precis riktiga ord? Det är väldigt komplicerat. Det är kanske är det mest komplicerade. Uh, ämnet som vi har att göra med nu. Jag som sagt, jag går tillbaka igen till hur jag var när jag var engelsk. Jag var jätteglad att se till exempel jag åkte tillbaka till Stockholm efter många år det var där. Så såg jag att det var olika restauranger. Ja till de arabiska och indiska och sådana. Och det var lite mer färdig i Stockholm. Jag tyckte om det. Mm. Jag, men, jag, men, jag måste erkänna det. Men nu förstår jag att det har gått för långt. Ja? Det, det de och, gör... Ja, okay. Nej, jag vill bara säga detta för att... jag menar, jag menar om, om någon lyssnar på det här och säger jag är jag en white supremacist? Nej, jag har aldrig varit en white supremacist. Jag har alltid varit en vänsterkille, en, en hippie kan man kanske säga. det. Jag, jag har alltid tyckt om alla ihop. Jag, jag, vill, jag vill vara vän med alla människor i världen. Jag har absolut noll rasism i min blod. Okay? Jag, har varit, jag har varit välkommen i alla platser där jag har varit. Så varför skulle jag nu säga att de inte kan komma hit? Vi har ju utnyttjat deras resurser. Det måste vi erkänna. Vi har en liten, så det som om det, men vi har en, en slags äh, skuld äh, över de här människorna i tredje världen, som vi kallar den. Ja, vi har ju vi har, vi har robbat dem för de här många, många, många saker. Har vi inte det? Ja, alltså, jag, har... jag tycker inte om det där, säger du. Stort jag får säga någonting då. Ja, ja, ja, jag får Men alltså, jag ska ju, ju börja med säga liksom. det. Det blir en debatt det här. Det är en debatt mellan oss. Och det är vi måste ha en debatt, till och med mellan oss. Vi, jo, vi, vi, vi, vi, fyra, vi fyra människor. Ja, nej, och det är svåra frågor det här, jag håller med dig. Men, men man kan ju säga så här, eller jag, jag vill säga så här i alla fall, att jag är väldigt stolt över mitt land och mitt folk och min kultur. Jag gillar Sverige. Jag tycker att det här är ett himla bra ställe som jag älskar. Men, men det betyder inte att jag på något sätt ser ner på andra folk och länder. Eller att jag är rädd för dem. Eller, eller något annat. Att jag har något problem med det. Och jag tycker det är väldigt trevligt med, med eh, olika slags restauranger mm. och så vidare. Det är, det är toppen för mig va. Mm. Men det som man har sysslat med i den här propagandan som har pågått i Sverige och, och, och eh, andra europeiska länder. Då, det är ju det att vi ska, liksom, vi ska skämmas. Mm. För att vi är svenskar eller vi är tyskar eller vad vi är. Va? För vi är egentligen innerst inne så är vi otäckade rasister. Och vi, vi mördar folk och, och föriva. Och, och är det så att vi har någonting emot, tycker vi ser några problem med den här invandringspolitiken. Ja men då är vi riktigt dumma människor va? Det där får vi inte tycka. Mm. Och jag, väl, alltså det, det är ju verkligen, man ser ju hur detta... Och, och jag menar, det man vill åstadkomma den här engineeringen man håller på med då, det är ju de här folkförflyttningarna då va? Mm. Och det, det går ju liksom inte att ha en, en, en fungerande nation eller välfärdsnation eller något kallar det, om, eh, om du liksom inte kan ha... Eh, ett, ett gränser i ett land liksom att om du kan reglera där. Det, det, liksom, det ramlar ihop till slut. Det funkar inte, och det är ju det man vill åstadkomma också. Ja. Och det, nu måste jag berätta dig. Europa, Europa The United Europe, jag är emot det. Mm. Jag, jag har paknat upp, jag menar, det var också en idiotisk tanke när jag var dum, dum och yngre. Vi var alla dummer och yngre när vi var yngre. Eh, att Europa skulle vara, ha samma valuta, vi har euro nu och sånt. Och, och, och, så, ska, och så ska då Europa vara en, en, en slags klump, liknande klump. Alla traditioner, av, till exempel av Italien, ska bevaras och av Frankrike och, och av Polen. Och uh, alla, alla möjliga land måste måste Vi bevara traditionerna för att det är kultur. Ja. Och, och, och den kulturen kan inte bara, bara uh, bli översvämmad. Men om jag säger en sån sak idag va, på, på, på tv... Då säger de, oh, då, då är du nationalist, då är du då är du är eh, rasist, eller du är white supremacist. Va? Mm. Jag är inte det. Jag bara menar att vi måste, vi har bildat kultur, annorlunda kultur, underbara kulturer. Om plötsligt eh, hela menar, italienska kosten och, och maten skulle bli som liksom översvämmad av McDonalds. Så skulle mm. jag, jag, jag skrika. Ja? Ja, jag vill inte ha McDonalds här. Jag vill äta italiensk mat. Mm. Men det är ju Amerika som håller på att göra detta också. Det är inte bara det är inte bara det är Amerika, England och, och Israel kanske. Kan man kan man säga Fri axis of evil och vi, vi, vi måste motarbeta detta. Mm. Vi, måste, vi, måste, vi måste rädda våra kulturer. Ja, det finns ja. väl en plan äh, om en ny världsordning där EU och äh, en liksom embryo till äh, vad som ska uppgå i den stora världsregeringen sen. Så att EU kommer ju falla och då kommer man ju planera okay, att så, ha... Så, okay, Vem är bakom världsregeringen? Det var det vi snackade om före vi startade detta. När det vi mm. snackar i privat... Mm. Vem är de här människorna? Kan vi, kan vi i alla fall generellt identifiera vem som gör detta? Jag, jag, jag, jag, jag sa just att det var Amerika, England och Israel. Men vem, vem, vem är de andra stora äh, medlemmarna av den här, den här otroliga äh, projektet? Jag tror att det finns uh, flera familjer som är mäktiga som är kanske är svåra att peka på i Europa i alla fall, i exempelvis uh, Holland, Belgien, Frankrike kanske Italien, Spanien Tyskland, som verkar ha sina ursprung därifrån uh, olika städer, så på sätt och vis är de ju internationella det är svårt att sätta ett land på, på ja. allihopa det är det men man märker ju jag kunna liksom peka på elitistiska grupper och exempelvis bankirer, som jag tror att många av lyssnarna känner till, som Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff. Och så vidare. Men det finns säkert många till. Och Det är klart, jag kan inte peka ut alla. Det är inte chans Nej, men, är men, men, men för fan, förlåt om jag, jag svär här. Men vi, vi, vi ska väl inte tappa tid att, att, att vara arga på, på syriska eller palestinerna som kommer in i våra, våra land. Vi, vi, vi, vi ska inte koncentrera oss på dem, stackarna. Nej dom är ja, dom är stackade dom är stackade dom som kommer, ja. va och, för, och så får vi gästos i i bora i bora uh, suburbs och så ja. får vi gästos och så får vi människor som brennar bilar precis men men jag vill flika in där som som ja. jag tror är faktiskt en, en annan fake men what the fuck ja. Ja, det verkar vara det delvis i alla fall. Men vissa av de där bilgrejerna är äkta. Men inte alla kanske. Ja, jag tror tro tro inte jag, jag, tro att de har motivationen att bränna upp hundra bilar i, i, i Sverige. Ja. ja, men vänta nu. Vänta nu, Simon. Ja, ja, alltså, in. de här... Here we go, here we here we go. Here we go. Men snälla, tror ni på att det var verkligen invandrare som, som brände upp hundra bilar där i Sverige? Nej, nej, nej det är inte det jag säger. Men, men alltså det ska jag inte missförstå som att vi sitter här och säger att de här bilarna inte brann, Simon. För det gjorde de verkligen. Men sen, vem det var som tutta på dem, ja. där är jag helt med dig. Okay. Där var det ju liksom någon skåpbil med svappkläder. Eller ja, man vet, man vet ju inte liksom vad som hände. Jag, jag tror ju det inte... Det som vi har sett i. I, i, i, I många, många, många år har vi sett det här Black Blocks. De kan... ja, ja, visst. Ja. Ja, det var man... inte en ungdomar i förorten så gjorde det. Jag heller. Ja. Får jag bara hoppa in snälla? Ja. Jag, vill, jag vill ta The Bigger Picture. Det de ja. gör ja, där, för, där, där. för att zooma, för att zooma ut lite från det här. Att, men det är ändå samma sak. Det är så här att det de gör det är att söndra och härska och förslava ja. folk i alla länder. Det är ja, det the Big exakt. Picture. Så att det här med att folk ska känna sig som rasister om de är nationalistiska och gillar sin egen kultur det är byggt alltså under decenniers gång bland annat med hjälp av andra världskriget men annat också. Så det de gör, när, alltså de spelar många smäll. de har inte bara en agenda men, men en av agendorna går ju ut på att förslava folk så att de ska skuldsätta sig upp till underläppen och det gör man genom massinvandring och sen så bygger man inte tillräckligt med bostäder. Och sen så har man bankregler som säger att du får låna hur mycket pengar du vill upp till underläppen flera miljoner. Fastän att du har en månadslämn på 20-30 tusen spänn. Och då har man förslavat befolkningen. Det har man lyckats klockrent med. Och alla nästan alla människor har då en bostad och många äger sin bostad. Och då måste de låna flera miljoner. Om vi hade bott i ett fritt land, om vi hade haft demokrati, om vi hade haft någonting att sätta emot. Då hade man ju kunnat blocka det systemet på flera olika sätt. Ett sätt, om man ska ta ett ministeg, det är att säga till bankerna att ni får inte låna ut mer än 3-4-5 gånger någons månadslön som det var i början på 80-talet. Då kunde folk ha månadslön på 5-6-7 tusen spänn i månaden, köpte de en lägenhet i en förort och sen så betalade de 40 tusen spänn för det. det. Det var ganska rimligt, liksom, men det kan vara ännu rimligare. Men och vi har nyss levt i det samhället bara för ett par decennier sedan för några decennier sedan så levde vi i det samhället för vi på sätt vis, alltså folket fattar ju inte att de har gett upp sina tidigare rättigheter eller möjligheter till att leva ett schysstare liv där man har hjärntvättats till att tro på utbud och efterfrågan grafen som man tror i applicerbar i alla ärenden fast det inte är det så att folk skulle då säga så här ja men Adam Smith, den osynliga handen och utbud och efterfrågan och det är därför lägenhet kostar 3, 4, 5 miljoner i Stockholm. Och så köper de det argumentet. Och då köper de att de har en månadslön på 30 000 ett lån på 3 miljoner. Så, så det de gör, det är att de skruvar ju ner din frihet. och skruvar ju ner dig. Eh, så att du blir ju förslavad och belånad upp till underrätten. Och det är ju löjligt. Så hade du haft bankregler som sa, nej vi lånar inte ut mer än 3-4-5 gånger i månadslön. Då hade ju bostadspriset inte kostat flera miljoner. Det måste folk fatta. Sen är det så här att... Du hade också kunnat ha haft ännu bättre. Du hade kunnat haft att banken inte låna ut pengar mot ränta. Det vi också har levt i tidigare. Och i vissa samhällen gör det än idag. Och du hade också kunnat ha haft att, att... staten som missionerade printar sina egna pengar. Och hade staten gjort det så behöver de ju inte vara satta i skuld. Varför skulle du ha en skuld om du printar dina egna pengar? Och du behöver ju inte printa så mycket att det blir inflation. Och då har de det som propaganda det här med inflation, att ja men printar in egna pengar och kan det bli för mycket då blir det som Robert Mugabe och andra exempel och de kommer inte vara värda ett smack. Och det är propaganda och den här har man pumpat redan sedan 30 talet i Tyskland och limpa Ja bröd. det var de här skottkärrorna med sedlar och hej och hål. Ja, och hur fan ja, de de, det är bara story. hur fan ska de hinna få ut de här pengarna till folket på två minuter och en limpa bröd ska gå från en spänn till miljoner och miljarder. Och hur ska bagaren lyssna på en radio och förstå ekonomi och sen ta ett pris som han vet att ingen kan betala. Då hade ju bagaren bara stängt butiken. Han kan ju inte begära en miljard för en limpa. För det är ingen som har en miljard för att betala för en limpa bröd. Han hade ju bara behållit brödet själv. Så liksom det folk tror på är att alla tyska bagare samtidigt lyssnade på radio- Stod i butiken och handlade priset så tidigt. Det var ja. bara tro. Det känns bra Daniel från, från någon som jobbar med, med, med reglerbänken. Ja. Och, och, och, och spara detta Daniel också för vi ska ju ha ett, ett helt ja. avsnitt om det här om ekonomisystem. Ja, förlåt, jag håller verkligen med. Vi har ju ett, ett, ett kapitalsystem som är totalt sjukt idag. och Vi har ja. ju banker som man har ju släppt på alla spärrar. Och det är ju alltså så att går du och tar ett lån i banken mm. Mm. då skapar ju de sina egna pengar. Och mm. det där är ju faktiskt vad man, vad man kan, alltså enligt våra grundlagar så är det ju ett grundlagsbrott de ändrar, ägnar så att nu, alltså de, de förfalskar ju pengar för att de gör ju de här pengarna utan att stämma av det på något sätt med, med våra riksbank eller någonting. Ja. Och sen ja, är det ju så jag... intressant också, liksom, alltså bankerna de kan göra eh, två miljoner och, mm. och liksom få glädje av de pengarna så genom en knapptryckning. Mm. Det får ju knota ganska länge om du ska få ihop till, till två miljoner eh, genom att arbeta. då. Nej, så mm. Vi har ju ett system som är fullständigt urspårat idag. Och ja, vi, ja. Det, det känns ju, Olof, vi får ju se vart det leder, men, men så är det ju. Och vi ska prata mer om det. Ja, ah, jag ska inte säga något mer om det nu. Jag får ta det i något annat avsnitt. Jag kan babbla om det där hur länge som helst. Ja, det är jättebra program tycker jag. Jag tror vi... Jag har sagt många saker. Ja, vi har sagt en del om brevik i alla fall. Ja, Men det har vi. Men alltså den händelsen, ja, alltså läs på Close Forum och så vidare och, och, och jag menar, alltså det som blir intressant med egentligen alla de här händelserna alltså de är ju inte egentligen så intressanta i sig för att de är ju sådana märkliga historier allihopa, de här olika terror och, och 9-11 och så vidare, men det intressantaste med dem, det är ju det här att kunna sätta sig in i dem och förstå att de är helt genomfabricerade händelser ja. och för att kunna göra det behöver man ju sätta sig ner och, och läsa de här eh, analyserna som gjordes gjorda på Klosfondet och titta på bilderna och fundera själv det är liksom det är enda vägen mm -hmm. Mm. Mm -hmm. ja vad säger ni, ska vi avrunda det här avsnittet eller? det tycker jag mm. Så ja, förväntar hoppas att ja. eh, lyssnarna gillade dagens show och eh, mm, så ja. jag säga, <laughs> mm. eh, på återföreande. Tack för att du lyssnade. Tack för det. Tack. Tack. Tack till alla.